Розділ На початку серпня Джонні навідав Дейв Пелсен, заступник директора Клівзмілської середньої школи, був невеличкий на зріст, чепурний, носив окуляри з грубими скельцями і модні спортивні піджаки. З усіх людей, що проїздили до Джонні того довгого-довгого літа 1975 року, Дейв змінився найменше, хіба що додалося трохи сивини в чуприні, ото і тільки. «То як ваші справи?» – запитав Дейв, коли вони привіталися. «Тільки по щирості». «Та не такі вже й погані», – відповів Джонні. «Вже можу ходити сам, якщо не перебирати міри. Пропливаю шість кіл у басейні, іноді болить голова, нестерпно болить. Але лікарі кажуть, якийсь час так і має бути, а може й до віку». «Можна одне делікатне запитання?» «Якщо вас цікавить, чи воно ще піднімається?» – усміхнувся Джонні то відповідь буде ствердна. «Приємно це чути, але я хотів запитати про грошові справи. Чи зможете ви заплатити за все це?» Джонні похитав головою. «Я тут уже скоро п'ять років. Щоб заплатити за все це, треба бути Рокфелером. Мої батьки записали мене в якийсь субсидований штатом фонд допомоги, надзвичайного лиха чи чогось там такого». Дейв кивнув головою. Фонд допомоги за надзвичайних випадків, я так і думав. Але як їм пощастило вберегти вас від державної лікарні, Джонні? Тож суще пекло. Про це подбали доктор Вейзак і доктор Браун. І їм такий я великою мірою завдячую те, що зміг ось хоч так повернутися до життя. Я був під дослідною свинкою, як сказав доктор Вейзак. Цікаво, скільки часу нам удасться... Підтримувати цього коматозника, поки він остаточно перетвориться на овоч. Останні два роки мною займалися фізіотерапевти. Мене наштрикували конячими дозами вітамінів. Гепа в мене й досі наче віспою подзьобана. І все це не тому, що сподівалися від мене якоїсь матеріальної віддачі. Мене ж майже з перших днів вважали безнадійним. Вейзак називає те, що вони з Брауном застосували до мене, агресивною підтримкою життєдіяльності. Він вважає, що це має бути перша відповідь на закиди про недоцільність підтримувати в людині життя, коли втрачено надію на одужання. Так чи так, але якби мене перевели до державної лікарні, вони б не мали змоги провадити далі свій дослід. Отож і тримали мене тут. Та рано чи пізно дослід закінчився б, і я таки опинився би у державній лікарні. «Де найкваліфікованіша допомога, яку б ви діставали, полягала б у тому, що вас тричі на день перевертали би, щоб не утворювались пролежні», – сказав Дейв. «І якби ви прокинулися десь у 80-му році, то були б чисто як дірявий кошик». «Мабуть, я і так, і так був би як дірявий кошик», – мовив Джонні і повільно похитав головою. «А якщо мені запропонують ще одну операцію, я, певно, з божеволію». І це при тому, що я залишуся кульгавим і не зможу як слід повертати голову ліворуч. Коли вони вас випишуть? За три тижні, як Бог дасть. І що далі? Джонні знизав плечима. Як видно, повернуся додому, в Паунел. Мати ненадовго поїде до Каліфорнії в якихось там релігійних справах. То ми з батьком матимемо час знаново познайомитися. Я одержав листа від одного з відомих нью-йоркських літературних агентів. Власне, не від нього самого, а від його помічника. Вони вважають, що з оцієї моєї історії може вийти книжка. То я думаю спробувати накидати два-три розділи та загальний проспект. Може вони і справді зможуть це продати. Гроші там платять справно, без обману. Більш ніхто вами не цікавився? Ну, ще отой репортер з бангорської Daily News, що перший про мене написав. Брайт? Він здібний хлопець. Він хоче, коли я звідси виберуся, приїхати до мене в Паунел і зробити великий нарис. Хлопець мені подобається, але поки що я не даю йому згоди. Для мене тут грішми не пахне, а як по правді, то на сьогодні мене цікавить саме це. Мої батьки витратили всі свої заощадження. Вони продали машину і купили стару тарадайку». Батько вже вдруге заставив будинок, а йому б час подумати про те, щоб покинути роботу, продати садибу і жити собі на ті гроші. «А ви не хотіли б повернутися до вчителювання?» Джонні швидко звів очі. «Це пропозиція?» «Та вже ж не застільний тост». «Дякую, Дейве», – сказав Джонні. «Тільки з вересня я ще не потягну». «А я й не мав на увазі з вересня. Ви, мабуть, пам'ятаєте Сейрену подругу Енн Стафорд». Джонні кивнув. То вона тепер НБіті і в грудні має народити дитину. Отож нам потрібен викладач мовник на другий семестр. Навантаження невелике чотири класи, лекція для старшокласників, два вільні заняття. Ви це напевне пропонуєте, Дейве? Напевне. З біса великодушно з вашого боку, хрипко сказав Джонні. Та обличте. Недбало мовив Дейв. Ви були з біса добрим учителем. «Можна мені тижнів два подумати?» «До 1 жовтня, коли хочете», – відказав Дейв. «Думаю, у вас лишатиметься досить часу і на роботу над тією книжкою, якщо там справді накльовується така можливість». Джонні кивнув головою. «Та, може, вам і не захочеться надто довго лишатися у паунелі», – провадив Дейв. «Може, там буде не зовсім затишно». Слова відповіді вже готові були зірватися в Джонні з вуст, але він притлумив їх. «Яке там довго, Дейве? Щоб ви знали, моя мати з кожною хвилиною вбиває себе. Тільки що не з пістолета, її спіткає серцевий удар. Вона помре ще до різдва, якщо ми з батьком не переконаємо її знову вдатися до ліків, а на це надія мала. І я буду причетний до її смерті, хоча й не знаю якою мірою. Не знаю і не бажаю знати». Натомість він сказав, «Вісті не лежать на місці, а геш?» Дейв стенув плечима. Сейра дала мені зрозуміти, що з вашою матір'ю було трохи негаразд. Та все обійдеться, Джонні. А тим часом подумайте про мою пропозицію. Подумаю. Та, власне, попередню згоду можу дати вам і зараз. Так добре буде знову прийти в клас. Повернутися до нормального життя. Оце мені до душі, сказав Дейв. Коли він пішов, Джонні ліг на ліжко і втупив очі за вікно. Він страшенно стомився. Повернутися до нормального життя. Чомусь він не вірив, що це справдиться. У нього починався новий напад головного болю. Те, що Джонні Сміт вийшов із коми з якимись надприродними здібностями, зрештою таки випливло на газетні шпальти. І матеріал про це за підписом Дейвіда Брайта зайняв усю першу сторінку. Це сталося за тиждень до того, як Джонні виписався з лікарні. Він був у фізіотерапевтичному кабінеті – і лежав на маті з 12-фунтовим медицинболом на животі. Над ним стояла його фізіотерапевт, Ейлін Мегон, і лічила, скільки разів він підніме і опустить тулуб. Джонні мав зробити 10 таких рухів, а тим часом застряг на восьмому. Обличчя йому заливав піт, ще свіжі рубці на шиї випнулись і почервоніли. Ейлін була мініатюрна, непоказна жіночка, тонка як тростинка, з пишною копицею кучерявого рудового волосся і темно-зеленими очима, на яких мерехтіли золотисті цяточки. Часом Джонні називав її то жартома, то роздратовано «малою торпедою». Своїми вимогами, умовляннями, наказами вона робила з прикутого до ліжка пацієнта, що на силу тримав у руці склянку з водою здорового чоловіка, який міг би ходити без ціпка, тричі підряд підтягтися на руках і оплисти лікарняний басейн за 53 секунди. Результат хоча й не олімпійський, проте непоганий. Ейлін була незаміжня і мешкала у великому будинку на центральній вулиці Олдтауна в товаристві чотирьох котів. Вона мала тверду, як криття, вдачу, і не визнавала ніяких «не можу». Джонні завалився на мату. «Ні», – задихаючись, мовив він. «Ой, пробачте, Ейлін». «Вгору, хлопче!» – гукнула вона з безжальним допродушним піднесенням. «Вгору, вгору, вгору! Ще три рази! І дістанете склянку Кока-коли!» «Дайте мені десятифунтовий м'яч і матимете ще два рази!» «Той десятифунтовий м'яч я застромлю вам знаєте куди, якщо не зробите ще три рази!» «Вгору!» – Ох. простогнав Джонні і ривком сів у восьме. Тоді впав на спину і знову сів. «Молодець!» – гукнула Ейлін. «Ну, ще раз, ще раз!» «Ох!» – ревонув Джонні і піднявся в десяте. Потім повалився навзнак на мату і пустив м'яча, що покотився собі геть. «Я тут мордуюся, ви радієте, онде з мене вже тельбухи лізуть. Я подам на вас у суд, бісова вифур'є!» «Ой, яка бяка!» – мовила Ейлін, подаючи йому руку. «Це ще забавки проти того, що буде наступного разу!» «І не думайте», – сказав Джонні, – «все, що я зроблю наступного разу, це поплаваю в...» Раптом він пильно поглянув на Ейлін, і на його обличчя набіг здивований вираз. Рука його все міцніше стискала руку лікарки, аж поки їй стало боляче. «Джонні, що сталося судома?» «Ох, ти ж чорт!» – тихо мовив він. «Джонні!» Він і далі стискав руку Ейлін, дивлячись їй в обличчя якимось відчуженим, зосередженим поглядом, так що їй стало не по собі. Вона чула дещо про Джонні Сміта, але маючи тверезий і практичний шотландський розум, не зважала на ті чутки. Розповідали, що він передріг хлопчикові Марі Мішо цілковите одужання ще до того, як лікарі остаточно зважились робити ризиковану операцію ходив і якийсь поголос, пов'язаний з доктором Вейзаком. Нібито Джонні сказав йому, що його мати не померла, а живе десь на Західному узбережжі під іншим ім'ям. Що ж до Ейлін Мегон, то вона вважала ці розповіді такою ж бредною, як і оті сповідальні журнальчики і мелодраматичні любовні історії, що ними зачитувалось багато сестер, коли випадали вільні хвилини під час чергування. Одначе погляд, яким Джонні дивився на неї тепер, лякав її. Здавалося, він зазирає їй усередину. «Джонні, вам не добре?» Вони були самі у фізіотерапевтичному кабінеті. Великі двостулкові двері з матовими шибами, що вели до басейну, стояли зачинені. «Хай йому чорт!» – сказав Джонні. «Ви б краще, а то ж час іще є, ще не пізно. Про що ви говорите?» І раптом він прочнувся. Пустив руку Ейлін, але перед тим так стискав її, що на шкірі лишилися білі плями. «Подзвоніть у пожежну команду», – сказав він. «Ви забули вимкнути газову пальничку». Зайнялася штора в кухні. «Що?» «Від пальнички зайнявся посудний рушник, а з нього вогонь перейшов на штору», – нетерпляче пояснив Джонні. «Мершій викличте пожежників. Чи ви хочете, щоб згорів увесь будинок?» «Джонні, ви ж не можете знати». «Не ваш клопіт, що я можу знати, а чого ні», – сказав Джонні і схопив її за лікоть. Нарешті вона зрушила з місця, і вони попростували до дверей. Джонні сильно кульгав, так було завжди, коли він стомлювався. Вони перейшли приміщення басейну, лунко цокаючи підборами по плиці, тоді вийшли в коридор і спустилися до поста мецестер. Усередині дві сестри пили каву, а одна говорила по телефону, розповідаючи комусь, як вона опорядила своє помешкання. «Ви самі подзвоните, чи краще мені?» – спитав Джонні. У голові Ейлін вирували думки. Її вранішній розпорядок був такий же непорушний, як і в більшості самотніх людей. Вона встала, зварила собі одне яйце, а тим часом з'їла цілий грейпфрут без цукру і чашку вівсянки. Поснідавши одяглась і поїхала на роботу. Чи вимкнула вона газ? Звісно, що вимкнула. Вона не пам'ятала, як це робила, але то була звичка, Напевно, вимкнула. «Слухайте, Джонні, ну звідки ви взяли?» «Гаразд, я сам». Вони вже зайшли до поста, за скленої вигородки, де стояло три стільці з прямими спинками і газовий таганець. Найперша впадала в око велика панель з рядами сигнальних лампочок, що починали михтіти червоним, коли котрийсь із пацієнтів у палатах натискав свою кнопку. На ній уже михтіло три лампочки. Тим часом дві сестри й далі сьорбали каву і балакали про якогось лікаря, що напився п'яний у кафе Бенджамін. Третя, як видно, розмовляла зі своєю косметичкою. «Пробачте мені, треба подзвонити», – звернувся до неї Джонні. Сестра прикрила трубку рукою. «Таксофон у вестибюлі». «Дякую», – сказав Джонні, і відняв у неї трубку. Натиснувши важіль, він набрав нуль. Почувся сигнал «Зайнято». «Що таке з цим апаратом?» «Слухайте!» – гукнула сестра, що розмовляла зі своєю косметичкою. «Що це ви собі думаєте? А ну, віддайте!» Джонні згадав, що в лікарні свій комутатор і набрав дев'ятку, щоб вийти на зовнішню лінію. Тоді знову набрав нуль. Зневажена сестра з розпашілим від гніву обличчям ухопилася за трубку. Джонні відштовхнув її. Вона рвучко обернулась, побачила Ейлін і ступила до неї. «Ейлін, він що, здурів?» – сердито запитала вона. «Не знаю, він...» «Червова», – пролунала в трубці. «Червова, мені треба повідомити про пожежу в Уолттауні», – сказав Джонні. «Будь ласка, дайте мені номер, куди подзвонити». «Ей!» – озвалась одна із сестер. «Де горить?» Ейлін нервово переступила з ноги на ногу. «Він каже у мене вдома». Сестра, що розповідала косметичці про своє помешкання, вражено витріщила очі. «О, Боже, це ж той самий!» – мовила вона. Джонні показав на панель, де ми вже п'ять чи шість лампочок. «Чом ви не підете і не спитаєте, чого тим людям треба?» Телефоністка зв'язала його з олтаунським пожежним депо. «Мене звуть Джон Сміт. Я хочу повідомити про пожежу. Вулиця...» Він поглянув на Ейлін. «Яка ваша адреса?» У першу мить Джонні подумав, що нічого вона не скаже. Уста її ворушились, але з них не вилітало ані звуку. Дві сестри, що пили каву, покинули свої чашки, відступили в найдальший куток комірчини і там шепотілися проміж себе, наче малі дівчатка в шкільній вбиральні. Очі їхні були злякано розширені. «Я вас слухаю», – нагадав голос у трубці. «Ну ж, бо», – мовив Джонні, – «вам не жаль своїх котів?» «Центральна 624», – сказала Ейлін, мов би, з нехотя. Ой, Джонні, вскочили ви в халепу. Джонні повторив у трубку адресу. «Горить у кухні», – додав він. «Як ваше прізвище, сер? «Джон Сміт, я дзвоню з Бангора, з медичного центру». «Скажіть, а звідки у вас такі відомості?» «Ми будемо на телефоні до кінця дня». «Мої відомості точні, а тепер їдьте гасіть». Він грюкнув трубкою. І сказав Семові Вейзаку, що його мати не...» Сестра замовкла і утупилася в Джонні. Якусь хвилю він відчував, як вони всі дивляться на нього. Їхні погляди лягали йому на шкіру невеличкими гарячими важками. І він знав, що з того буде. І ця свідомість перевертала йому нутрощі. «Ейлін», – мовив він, – «що? У вас є знайомі в сусідньому будинку? Так, там живуть Берт і Дженіс. Хтось із них тепер удома? Ну, мабуть, Дженіс, а то ж вона, напевне, вдома». «То чом би вам не подзвонити їй?» Ейлін кивнула головою, нараз збагнувши, до чого він веде. Вона взяла у нього трубку і набрала номер. Сестри стояли, жадібно стежачи за ними, так наче випадково натрапили на захоплюючу телевізійну передачу. «Алло, Джен, це Ейлін. Ви в кухні? Слухайте, зробіть ласку. Вигляньте у вікно, подивіться, як там одне слово, чи все там гаразд з моїм будинком». «Та тут один знайомий каже. Ну, я потім поясню. Коли ви подивитесь, добре?» Ейлін почервоніла. «Так-так, я чекатиму». Вона поглянула на Джонні і повторила. «Ой, Джонні, вскочили ви в халепу!» Запала мовчанка, який, здавалось, і кінця не буде. Нарешті Ейлін почула відповідь. Вона довго слухала, а тоді якимось дивним, притишеним голосом, зовсім не схожим на її звичайний голос, промовила. «Ні, все гаразд, Джен. Уже викликали «ні, я не можу зараз сказати, потім поясню».» Вона позирнула на Джонні. «А то ж, дуже дивно, як я дізналася, але я поясню. Принаймні спробую, бувайте». Вона поклала трубку. Всі дивилися на неї. Сестри з жадібною цікавістю, Джонні з незворушною впевненістю. «Джен, каже, з кухонного вікна пробивається дим», – мовила Ейлін, і всі три сестри разом зітхнули – Їхні очі, розширені і наче осудливі, знов звернулися на Джонні. «Очі суддів», – похмуро подумав він. «Треба їхати додому», – сказала Ейлін. Владна, гостра на язик, завжди певна себе лікарка-фізіотерапевт, обернулася на звичайну маленьку жінку, що тривожиться за своїх котів, свою оселю і речі. Я, «Я не знаю, як вам і дякувати, Джонні. Пробачте, що я вам не повірила, але ж…» І вона заплакала. Одна із сестер ступила до Ейлін, але Джонні випередив її. Він узяв Ейлін під руку і вивів у коридор. — Ви справді можете, — прошепотіла вона. — Як-ото кажуть. — Їдьте додому, — сказав Джонні. — Я певен, що все буде добре. Трохи кіпцяви, трохи води та й годі. Мабуть, загине ото й кіноплакат, що висів у кухні, а більш нічого. — Так, я поїду. Дякую, Джонні. Хай благословить вас Господь. Елін поцілувала його в щоку і задріботіла коридором. Один раз вона озирнулась, і на обличчі її читалося щось дуже схоже на забобонний страх. Сестри стояли рядком за своєю скляною перегородкою і витріщалися на Джонні. Раптом вони нагадали йому трійко сорок на телефонному дроті, які сидять і визирають унизу щось яскраве, блискуче, що можна було би роздзьобати на шматки. «Ідіть на виклики», – сердито сказав Джонні, і від самого його голосу вони злякано сахнулись назад. А він пошкандибав коридором до ліфта, залишивши їх розносити новий поголос. Він дуже стомився. Боліли ноги, стегнові зв'язки були, мов би, втикані битим склом. Йому хотілося швидше лягти.